Enno eta gaurko sumarioan aiipatu dugun bese telefonaren bestealdean naiara ibero daukagu dagoeneko egunon naiara. Eunoan. Bueno, pues eh mi es que gere deia atenditzagatik eh Naiara, pasaden eh, asteazkenean ireki izen berriro eh be, berrian eh, txolin Xolin ludoteka, men berrezarren, baina aldesa horretik eh uda honetan egondira eh, hiri kanpaliak eh, gustatuko litzake jakitea eh, zer moduz eh, izan izanda hiri eh, kanpalien hoien martza egin dezakezu hor pizka bat eh balorazio laburra. Mhm. Uh -huh, bai. Eh, bueno, ba, e, zuko esan duzun ez aurten ere uda ni izan ditugu, bai. E, urtero ezala eh bi talde, izan ditugu gaztelerat eta hiru euskerat, bai, beti izaten dugu izen izenemate handiagoa euskeran. Eta ta bueno, zen, aurten e, oso ongi, oso ongi joandira, dira, baino berezekia aurten eh oso oso ongi joan dira, E, oso valorazio pozitiboa izan dugu bai e, gurasoen atletik, aurrak beti oso gustura egoten dira, eta e, begirale taldearen atletik ere bai, ba, denak oso oso ongi eta oso positibo bezala valoratu e, dituzte, gainera horten e, ez dugu ere izan e, arazo berezirik, e, inoiz ez dugu izate, baina beti izate na, baina e, gauzatxoaren bat, eta orten, e, bai bai, zorionez e, oso oso pozitibo oso ongi dena. Bueno, ba, postazun hoiekin eh, bukatu dut duzue erik kanpaldiak. Eh, aurreko urtetan esbanaiz eh, oker eh, gai zehatz batzuk eh, landu duzue edo personabai batxuen inguruan. Ez dakita kita urten gauza bera egin du zuen edo zenolako jarduerak lan, eh, landu dituzue? zue? Bai, e, aurten ere gai bat e, jorratu dugu kanpaldietan, aurten e, piratak. Aha. Bai, egokitu zaizkigu, e, tugu inoiz ere gai hori landu e, berrio zarren eta hor, horren inguruan joan da Campanilla pizkatxo bat. Uhum. Ederki eta orain baino bai nai baduzu pasa gaitezke hitz egitera ludotekari buruz e, e, komentatu dudan bezala bueno pues ha pasado en e, ireki zen kurtxo berria eta ireki zen bueno pues jai batekin es ni verdan e izanitzen da e, merienda bat zen, gero antzerkitxo bat bueno conta ikusunola e, izan zen pizkat ireki hori. Bai, egia e, esan, sortea ondia izan genuen, eguraliak ere, ere guralde gontzen, bai, e, kuston eguralik e, guzti txu aterazitza egun. E, eta orgun horrek emantze egun aukera paregadea merienda duotekako um, sarreran jartzera, bai, guztokalean, e, guzti plazan bertan. E, Ondorezuk ondia esan duzun bezala, antzerki bat antolatua genuen, zambu teatro e, kompainiaren eskuti, bai, txipi Eta hortsi ibiliginen Maria zen e, berrogei berrogeita hamarra hor inguru etorri zitzaizkigun, e, gurasoek ere asko gozatu zuten antzezlanarekin eta eta ean ba, egun polita izan zen bai. Eta hemendik aurrela denapres e, jo lasten e, asteko, ezta? Bai Halaxe atzoia atzo atzuilaki atzo e, genuen e, nahitz bueno, eta hori zuk esan bezan lastatkenean jaitso e, hori egin atzo zen lehenengo eguna bai. Eta, eta egia zan oso pozik ere bai, oso arrituta, e, atzo bostetan irekitzu dugu normalean, bostetatik zazpitarriak arte, eta bostak laur gutxietan ja, gura oso pila genezkan e, zai e, ludotekan izen emateko. Eta hori atzo, ba nahiko, nahiko izen emate desiente hartu genituen. Bueno, e, kamira kooperatibak e, darama berriozaren ja urte desente de de ludoteka uh -huh. kudeatzen. Eta, A e, bueno, jakin naiko nukea zuen ikuspuntutik e, berriozarko e, ludoteka finkatu da, e, e, bueno, pues gure, gure herrian, eh? Bai, eh, bueno, bia zain, eh, gu iritsi baino lehenago zu, zuen kezantzen nukala, eh, diara ludoteka eh, batzegoen ezta... Eh, aurretik ere beste batzuk e, kudeatu izan dute. Mm, nik uste ja garaietan ere bai ja finkatuta zegoela ta neiko nahiko sartuta herriko e, martxan, bai. Eh, uh -huh. e, e, bueno, gu ere, bueno, e, sartu ginenetik jamenezakigu ere e, nahiko aldaketa eta garapen nabarrena nabaritu dela, eta, uh -huh. bueno, el, duela biurte urte urte urte, urte e, ala, e, lokal alatu noen ere bai. Eh, guk ere gure kudeaketan obetuz joan gara, bai, egunez egun ja horrek urtean hasi ginen izen ematekin lehen eretzen ala egiten hor ba, bueno bai, egia da gure kudeaketan ere lotsak finkatu zu direla, baina baina bueno, aurretik ere beste batzuk haien eh, lana ere ongi egite zuten eta ludoteka ere beretokitxoa zeukan, eh, herrian. Uh -huh. Gure entzulei eh, esateko zeregin bia duten, eh, ludotekara joateko hor non baita aipatu duzu izen eh, eman behar dela, ez? Uh -huh. Bai, begira. E, izen emateko epa irekia dago, bai. Uh -huh. e, gaur eh, ludoteka itxita egongo da bai, ostiraletan eh, itxite egoten barelako. Orduan E, de, bere aurra, eh, ludotekan izen eman nahi duen nahi duenak uh -huh. egin behar duena da. Astelenetik ostegunera bost petatik 7 mm, herriak bitartean ludotekatik pasa. Eh, uh -huh. e, iru bakoitza 5 euro, bost euroko kostua dauka, uh -huh. bai? Ta bertan egingo diogu eskatuko diogu mes xerfitxa bat betetzeko aurre aurregen datuekin eta aurraren argazkitxo bat, uh -huh. bai? Eta hori eginda, listo, aurra izenden e, manda egongo litzateke. Uh -huh. eh? Bertan informazioare jaso dezake, dugun orrutegiaz egiaz, egiten ditugun jarru beretaz. Eh? Uh -huh. Bertan informatuko diogu honi oniguz tia, oniguz. Uh -huh. Ez nuke elkarrizketa hau agurtu nahi beste kontutxo dutxo bat aldetu gabe, nahi ara zera bueno, e, berriozarko martxan dudotekak e, implikazioa izan du. Importantzia dauka ez, eh? orain e, zuen ikuspuntutik e, zera berriozarko martxa horretan sartzea aurrekin eta e, aurrak e, mamitzea e, zera hori ez da? E, bain, noski, e, gu, gure urteko kintzak metz eta lokalean eta, eta lokaletik kanpo bai, gure aldiak e, alauzten digunean antolatzen baditugu ere, E, uste dugu oso garrantzitsua dela, ba herrian ba, bertan e, antolatzen diren beste ekimen batzuetan, guztietan ez bada, ze askotan ez gara egia dela ez gara la guztietan guztietan parte hartzera. Uh -huh. e, baina hori izaten duena, oso oso garrantzitsua da e, aurrak ere herrian e, e, antolatzen diren ekimenetan hartzea. E, Ezta azkenean aurrauek normalean denak eh Berizarkovitz lagunak dira. Uh -huh. Eta, eta bere biziko garrantzia du, bertan egiten diren gauzetan parte hartzea, eta jakitea zure herrian ere zeintze uktibene haiturak, e, kultura piskobat, eta bueno, horgun e, horretik e, bai partartzen dugu urtero-urtero e, xantagetan. Gero uh -huh. bai egiten dugu gure bai berriozarren egunean ere, nezeta e, larun bat izan eta ja gure horret egitik kanpo egon, bai antolatzen ditugu beti e, aurrendako jolasak eta aurrendako animazio bat, uh -huh. Eta, eta noski inauterietan ere iruditzen zaigu oso oso garrantzitsua dela, egun berezia hor berriozaren pertsonai, pertsonai berezia gara daukazue, guri bere ludotekaren lutekar, zena da. Ludotekaria esen esena eh? ematen diona, ez da? Horri da, horri da. Eta hori gure, gara, ez bakarrik ikuskizun txiki bat egiten, baizik eta e, aurreko astean edo, de historia biscovariant bat, uh -huh. eta, bueno, eh, horren inguruko doserantza ere bai uh -huh. horreninguruko informazioa eta era historia kontatzen ere aurrei, bai? Ederki ba, naiara denbora Joan zaigu, eskertzea, besterik ez saigu geratzen. Bueno, pues, jarraitu aurrera lan interesgarri horretan aurrekin eta eta ánimo eskerrik asko gure dei aten ditzagatik naiara. Vale, eskerrik asko zuei.